ספר ישעיהו <ספר> הנביא, הפרק השלישי אם אתם זוכרים אנחנו עסקנו במושג שנקרא זרוע אדוני, מי זוכר מי היה פה? <ספר> שלום <ספר> גלי אבל היום אנחנו נעסוק גם בחלק הסמלי של השיעור שעוסק בתוכנית של אלוהים ובכוח שלו בדברו. בישעיהו חמישים ושלוש פסוק אחד, אנחנו קוראים מי האמין לשמועתנו וזרוע אדוני על מי נגלתה. זה היה בעצם הדבר המדהים כל כך. שזרוע ה' שלמדנו עליה מתגלת על uh, אותו, uh, אותה הדמות שמתוארת בעצם uh, בישעיהו 53 פסוק 2 מתוארת בצורה מאוד מאוד צנועה שאנחנו נדבר עליה uh, היום שאנחנו מתחילים את הפרק uh, הרביעי אם תפתחו את ישעיהו פרק 4 פסוק 1 הפרק הרביעי מתחיל בפסוק מאוד מעניין שימו לב, והחזיקו שבע נשים באיש אחד ביום ההוא, <מח> לאמור לחמנו נוכל ושמלתנו נלבש, רק ייקרא שבחה עלינו אסוף חרפתנו. מי הוא אותו איש ששבע נשים הללו מחזיקות בו? מה הן מבקשות? הנשים האלה רוצות את, את הדבר הבסיסי ביותר, הן אפילו לא מבקשות לבוש לא מבקשות אוכל, הם אומרים לחם עלינו, השמלה שלנו אנחנו נלבש, רק ייקרא שמך עלינו, רק השם שלך, רק השם שלו יהיה עליהם. דרך אגב, מה החרפה שלהם? החרפה שלהם בעצם על ידי זה שהם לא איתו. כל עוד הם לא איתו, יש עליהם חרפה. ברגע ששמו עליהם, אין עליהם חרפה. אתם שמים לב? בואו נמשיך לקרוא, זה מאוד מעניין, זה ממשיך ונעשה טוב יותר, ואז ביום ההוא יהיה צמח אדוני לצבי ולכבוד ופרי הארץ לגאון ולתפארת לפליטת ישראל. והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדושי יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלים. הפסוק הראשון דרך אגב שקראנו קודם והחזיקו שבע נשים הוא המשך ישיר של פרק שלוש. ההמשך אם אתם תקראו את כל פרק שלוש, שם בפרק הזה מתואר הגורל של אלו שדחו את אלוהים, של עם ישראל שדחה את אלוהים. שבע הנשים מחזיקות באיש אחד לאסוף בשמו את החרפה שלהם. פסוק שתיים בארבע מגלה לנו את הזהות של האיש, הזהות של האיש הזה. ביום הזה יהיה צמח אדוני לצבי ולכבוד ופרי הארץ לגאון ולתפארת לפליטת ישראל. מה זה פליטת ישראל דרך אגב? מה זה פליטה? מה זה פליטים? אוקיי, לא מדובר פה סתם על מושג שנקרא עם ישראל, אלא מתוך העם הזה יהיו כאלו שהם ימלטו. בעצם אם תקראו את פרק שלוש אתם תבינו שבפרק הזה מתוארים אלו מהעם, מעם ישראל שלא ימלטו. ממשהו, ואלוהים יש לו תוכנית בשבילהם גם. אבל אלה שהם יהיו חלק, בעצם הם יהיו כתובים, בפסוק שלוש זה כתוב, והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים, יאמר לו קדוש, כל הכתוב לחיים בירושלים. דרך אגב, מה זה המילה הזאת כתוב? כתוב איפה? כל מי שהשם שלו יהיה כתוב, איפה בדרך כלל השם של העם של אלוהים יהיה כתוב? ספר שנקרא ספר, ה... <חיים> ספר החיים, נכון. כשאלוהים בעצם מתאר מישהו כקדוש, בעצם הוא אומר שהוא מוקדש. הוא לא בן אדם הכי נפלא שחי על פני האדמה, הוא רק בן אדם שנאמן לאלוהים. הקדושה שבאדם הזה בעצם היא הצהרה של אלוהים. אף אדם לא יבוא ויגיד על עצמו, אני קדוש. ברגע שבן אדם אומר את זה על עצמו, כבר אנחנו יודעים באותו הרגע שהוא לא קדוש. קדוש צריך להיות הצהרה רק מאלוהים על בן אדם, נכון? כמובן אנחנו לא מסתכלים על פסלים שאומרים עליהם שהם קדושים. זה בכלל חבל על הזמן איך שאומרים. אבל אה, הקדושה שבאדם היא משהו שאלוהים מצהיר. וב, ולכן כתוב, אה, והנותר בירושלים קדוש יאמר לו, יאמר לו, כל הכתוב לחיים, איפה? בירושלים, אנחנו גם ניגע בזה. עכשיו תשימו לב, כל מי שבעצם יישאר יהיה חלק משארית הפליטה בירושלים. ויחשב לקדוש כל מי ששמו יהיה כתוב ברשימת החיים. מי הוא אותו צמח אדוני? תשימו לב לפסוקים הבאים, עכשיו אנחנו נעבור, אתם שמים לב שאנחנו קוראים משהו בישעיהו, אנחנו צריכים לקשר את זה. במקומות אחרים בתנ״ך כדי שאנחנו נראה את מלוא התמונה. לכן אנחנו עוברים לפסוקים הבאים בירמיהו, תפתחו ירמיהו עשרים ושלוש, פסוקים חמש ושש. עשרים ושלוש, חמש וש. הנה ימים באים נאום אדוני והקימותי לדוד צמח צדיק ומלך מלך והשכיל ועשה משפט וצדקה בארץ. בימיו תבשע יהודה וישראל ישכון לבטח. זה שמו אשר יקראו אדוני. איזה שם הוא יקרא לו? השם שאלוהים יק... אדוני יקרא לו הוא צדקנו. הנביא ירמיהו מקבל מאלוהים מסר על איש שנקרא צמח. אוקיי? תשימו לב, אני לא יודע איך זה כתוב אצלכם בתרגומים שלכם, אבל אני שמח שאתם שומעים את זה בעברית, כי היום אתם תלמדו משהו על השפה הבוטנית שבה משתמש הנביא. שקיבל את המסר כמובן מאלוהים. הנביא ירמיהו מקבל מאלוהים מסר על איש שנקרא צמח שיצא משושלת דוד. הקטע הזה מדבר כמובן, אנחנו יודעים, על המשיח ועל פועל הישועה שלו לעם ישראל. המשיח נקרא בפסוק הזה צמח צדיק והשם שאלוהים נותן לו זה צדקנו, זאת אומרת הצדקה שלנו. שימו לב לפסוק הבא בירמיהו שלושים ושלוש, חמש עשרה, שש עשרה. אנחנו עכשיו עוברים לפרק שלושים ושלוש בירמיהו. בימים ההם ובעת ההיא אצמיח לדוד צמח צדקה. אתם שמים לב? Mm -hmm. למי הוא מצמיח? לדוד. אתם, אתם עכשיו יכולים לקרוא את uh, שלושת הכישורים האלה. האיש הזה יוצא משושלת דוד. Okay. הוא צמח וכמובן צדקה. Uh, המילה שאלוהים משתמש בהתחלה היא אצמיח. אתם שמים לב מה אלוהים עושה? אלוהים החקלאי אפשר לקרוא לו פה בצורה מטאפורית? אלוהים אומר בימים ההיא, ההם, בעת ההי אני יצמיח משהו. אני מצמיח לדוד צמח צדקה. מה הוא עשה הצמח הזה? ועשה משפט וצדקה בארץ. בימים ההם תבשע יהודה. וירושלים תשקול לבטח, וזה אשר יקרא לה אדוני. עכשיו, נקרא למי? לירושלים. אתם שמים לב שגם ירושלים בעצמה מקבלת מאלוהים את השם הזה. צדקנו. ירושלים והמשיח שניהם מקבלים את אותו שם. ירושלים, במובן הזה, זה העם של אלוהים. כי ירושלים עצמה, אם זה רק בתים, חומות, רחובות, הם לא צריכים להיות צדיקים, נכון? כשאנחנו מדברים למשל, תל אביב היא עיר רחמנית, סתם אני נותן לכם דוגמה, אז מה אתם מבינים, שהבתים הם רחמנים? לא. הרחובות גם לא רחמנים, גם לא החיות ולא שום דבר אחר חוץ מבני אדם. אז, אז גם ירושלים שמדובר פה על ירושלים תשכון לבטח, מדובר פה על העם של אלוהים. העם של אלוהים ישכון לבטח. כי עיר בעצמה לא נפגעת אם פוגעים בה, אז אתם יכולים לעמוד ליד קיר של עיר ולהתחיל להעליב אותו, הוא אף פעם לא ייעלב, אלא מדובר פה כמובן על אנשים. <אח> <אח> <אח> ואנחנו רואים כאן בעצם את אותו דבר. צדקנו יהיה בעצם שם שאלוהים נותן גם לירושלים. וזה נראה מאוד ברור, כי גם פה, אולי אני אשים את הסמל פה. אז אתם יכולים לראות פה בפסוק 6 של 23 בימים שלו, בימיו תיבשע יהודה וישראל ישקול לבטח. בימים, בימים של הצמח, נכון? צמח דוד, בימים שלו, בימיו ישראל תיבשע. תיבשע יהודה וישראל ישקול לבטח, וזה שמו אשר יקראו אדוני. זה השם שלו, צדקנו. ופה אנחנו רואים שגם בימים ההם ובעת ההיא אצמיח לדוד צמח צדקה ועשה משפט וצדקה בארץ. גם בימים ההם תיבשה יהודה וירושלים תשכון לבטח וזה אשר יקרא לה יקרא לה אדוני צדקנו. הצמח הזה שמדובר פה כמובן הוא המשיח ואנחנו יודעים את זה כתלמידים של התנ״ך לדוד השושלת משושלת דוד יצא כמובן המשיח, אלוהים אומר שאני מצמיח את זה, אלוהים הוא מצמיח צמח צדקה, המשיח צומח נכון? ולמה אנחנו מאמינים שהמשיח צומח? הוא לא מגיע כצמח מושלם, אוקיי? הוא לא, התהליך בעצם אה, אה, מתחיל בשלב מאוד אה, קטן שלו, הוא לא מגיע כ... צמח מושלם אלא צמח שעדיין יש לו צורך לגדול המשיח מגיע בצניעות השפה הבוטנית השפה הצמחית הבוטנית הזאת מאוד ברורה תשימו לב לעוד פסוקים שאני אביא רגע אוקיי רגע איפה זה הנה זה בזכריה פר, פרק שלוש פסוק שמונה Uh, אנחנו עכשיו עברנו לנביא זכריה, שמענה יהושע הכהן הגדול אתה ורעך היושבים לפניך כי אנשי מופת המה. כי הנני מביא את עבדי צמח. שמים לב. אלוהים פה מדגיש את העובדה שצמח הוא עבדו. אתם מתחילים עכשיו לראות את הקישור בעצם שאלוהים מדבר על עבדי, הקישור שאנחנו מכירים מפרק 52 בישעיהו. שם בפסוק 13 שאלוהים מדבר על עבדו הנה ישכיל עבדי ונישא וגבה אתם זוכרים? זה מדובר על אותו אחד והשפה שאלוהים מדבר פה היא שפה בוטנית עבדי צמח זכריה 6, 11, 13 זה כבר פרק 6 ולקחת כסף וזהב ועשית עטרות ושמת בראש יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול ואמרת אליו לאמור, כה אמר אדוני צבאות לאמור, הנה איש צמח שמו, ומתחתיו יצמח ובנה את היכל אדוני. <אז> והוא <אז> יבנה את היכל אדוני, והוא יישא הוד וישב ומשל על כסאו, וגם מה היה גם? והיה? <אז> היה כהן על כסאו, ועצת שלום תהיה ביניהם, בין, בין מי למי עצת השלום? אוקיי? אנחנו צריכים לברר את זה. בין בעצם האיש הזה שקוראים לו צמח, נכון? הוא בונה את היכל אדוני, הוא יבנה את היכל אדוני, הוא מושל על כיסאו והיה כהן על כיסאו, והצד שלום תהיה בין שניהם. בין ש... שניהם, מי אלה השניהם האלה, לדעתכם? האיש הזה צמח, מה כתוב שהוא יבנה את היכל אדוני, אוקיי? הוא גם יהיה כהן על כיסאו. והוא יישא הוד וישב במשל על כסאו כמובן והוא גם כהן על כסאו. האצת השלום הזה בעצם תהיה בין הצמח הזה ובין יהוצדק הכהן הגדול, אוקיי? יש פה תמונה הכהן הגדול וגם יש לנו את הכהן שהוא, שהוא צמח הנה איש צמח שמו הצד שלום תהיה בין שניהם כן על כיסאו של... לא. שלו כן כיסא אלוהים נכון הוא לא יושב על כיסאו של יהוצדן נכון, לא לא לא לא, כיסאו של המשיח, של צמח. עצת שלום תהיה ביניהם. מה אתם לא מבינים? אוקיי, יש לנו כאן שני דמויות. יש לנו, שימו לב, שני כהנים, לקחת כסף וזהב ועשית עטרות ושמת בראש של מי? יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול. סטופ. אוקיי, okay, זה הכהן האחד. ואמרת אליו לאמור, עכשיו אלוהים מביא כהן אחר. ואמרת אליו לאמור, כה אמר אדוני צבאות לאמור, הנה איש צמח שמו. ומתחתיו יצמח ובנה את היכל אדוני. והוא יבנה את היכל אדוני והוא יישא עוד, וישב ומשל על כיסאו, והיה כהן על כיסאו, ועצת שלום תהיה בין שניהם. עכשיו השאלה היא כמובן, מה אנא אומר את זה לא כל כך ברור, בין שניהם מי? אז בעצם אנא אומר את זה בינו לבין? בינו לבין אלוהים, okay. אוקיי? Okay, piBa... אז... בין מי לאלוהים? זה לא בין אלוהים, זה לא. אוקיי, אז... או בין יהושע לאלוהים. נכון מאוד, זה גם מה שאנחנו... שאני... זה מה שאני הבנתי. הצד שלום כמובן, זה לא דבר חדש שתהיה בין אלוהים לאלוהים. אם זה... בעצם אומר שהיה מלחמה ביניהם לפני זה. אז זה לא כל כך הגיוני. הצד שלום תהיה ביניהם לא רק מתי על כיסאו, הצד שלום הייתה ביניהם... תמיד, אף פעם לא הייתה מלחמה בין האב והבן, עד כמה שאנחנו יודעים. אבל האצת שלום תהיה בין שני הכוהנים האלה, זאת אומרת תהיה הרמוניה ביניהם. אני רואה את זה בצורה כזאת שהכוהן הגדול בשמיים, או ישוע הכוהן הגדול, הכהונה שלו והכהונה הארצית היא כמובן בהרמוניה מלאה, מלאה, ואין ביניהם שום ויכוחים ושום חילוקי דעות. ובעצם תהיה עצת שלום ביניהם. אבל אני רוצה שנשים דגש פה עכשיו על אה, האיש ששמו צמח. אתם שמתם לב שעד עכשיו השפה הבוטנית הזאת מראה לנו ללא כל ספק שמדובר באישיות אלוהית. האישיות הזאת אלוהים קורא לה, אדוני קורא לה צמח. עכשיו אנחנו נברר מדוע האישיות הזאת נקראת צמח. מהו בעצם צמח? אוקיי? Okay. צמח זה משהו שצומח, נכון? משהו שצומח, צמח הוא לא חלק מצמח, צמח הוא כל הדבר עצמו. בישעיהו 53 השפה הבוטנית על המשיח אינה צמח ממש במובן השלם שלו, אלא חלק של צמח לא מושלם. ישעיהו 53-2, ושימו לב איך הוא עולה, ויעל כיונק לפניו. וכשורש מארץ צייה לא תואר לו ולא הדר ונראהו ולא מראה ונחמדהו. השפה הבוטנית על המשיח לפני בואו מאוד צנועה. מאוד מאוד צנועה. יונק דרך אגב זהו ענף, אני לא יודע אם אתם יודעים, אני יכול להביא לכם עכשיו את הפסוק כבר מהתנ"ך, מאיפה אני יודע שזה יונק זה ענף, אבל תשימו לב לישעיהו 11 פסוק אחד Uh, גם יש לנו את השפה הבוטנית מאוד על המשיח ויצא, שימו לב, uh, כתבתי את המילים האלה בארבע צבעים שונים ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה uh, גם המילה הזאת חוטר זה רק חלק מצמח uh, גם הגזע הוא חלק מצמח זה לא ממש, uh, החוטר הוא לא ממש הצמח כולו זה התחלה של תהליך שבסופו של התהליך יש צמח מושלם. עכשיו הבטחתי לכם לתת לכם את הפסוק מה זה יונק ומדוע זה ענף, תפתחו ביחזקאל פרק 17, פסוקים 22-24, עד 24, אנחנו בינתיים רק ב-22. ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה. אוקיי? מצאת? אוקיי, אני רק פשוט רציתי uh, להראות את השפה הבוטנית שעליה מדובר, שמדובר על המשיח לפני שהוא הפך בעצם להיות צמח. Uh, אלא כאן מתואר רק כחלקים של צמח. נכון, נכון, נכון, וזו טעות, וזהו. טעות גדולה מאוד מאוד, כי ברנץ' זה לא צמח, פלנט זה צמח. כן. אוקיי, אז אנחנו צריכים, אנחנו צריכים ממש ממש לשים לב, אני עוד לא הגעתי לזה, וזהו. אבל מכיוון שאת כבר אומרת את זה, אז זה נכון. ובשל, ובשל, ובשל, ובשל, ובשל, ובשל, ובשל, ובשל. נכון, נכון, לא, לא, לא. אני אגיד לכם, זה הכל זה רק ברנד, שאני קראתי את התרגומים, התרגומים אצלהם יש רק ענפים. אין שום חלק אחר של הצמח חוץ מענף, אבל זה לא נכון. מכיוון שמדובר על צמח, לא מדובר על ענף מצמח, אלא מדובר על צמח שלם. אוקיי? Okay. Okay? אז uh, אם אנחנו עכשיו רואים בעצם, למה זה בעצם ענף, תשימו לב, זה, זה בעצם uh, ההסבר. יחזקאל 22, 17-22, כה אמר אדוני ולקחתי אני אלוהים לוקח, תשימו לב, אלוהים ממשיך פה לדבר לקחתי אני מצמרת הארז הרמה ונתתי מראש עם כותב זאת אומרת היונק שלו מהראש היונקים שלו רך אקטוף ושתלתי אני על הר גבוה ותלול מה כתוב אצלכם בזה? בטח כתוב ברנץ' כי זה באמת ברנץ' אבל זה, לא ברנץ, אבל זה לא סתם בראנץ', אבל זה לא סתם בראנץ', אני רוצה להדגיש תכף אנחנו נדבר על מה זה. הינקות של העץ הם הענפים, תשימו לב, הקטנים בצמרת של העץ, הם ענפים רקים ופגיעים מאוד, זאת אומרת הם לא חזקים, הם ענפים עדיין רכים. כל ההתחלות האדירות של אלוהים מתחילות בקטן. אלוהים לא לוקח ארז גדול ושותל אותו. מה הוא עושה? הוא לוקח ענפים, את היונקים, לכן קוראים להם יונקים. הם, הם, אלוהים פה אומר שהוא לוקח, שימו ללחום את הארז, אני לוקח מצמרת הארז הרמה ונתתי מראש ינקוטיו, רך אכתוב, רח. זה עדיין רך. הוא לא חזק, אתם יודעים שארז הוא עץ מאוד מאוד מאוד חזק. אבל גם לארז, לפני שהוא הופך להיות חזק, יש לו ענפים רכים. פה זה טמח, צמרת? לא, צמרת, זה החלק העליון של העץ. כן, אבל אם פה, איפה הצמח? הצמח זה, עם כותב. מראש עם כותב. זה אותה מילה שמופיעה, פה זה ברבים, זה אותה מילה שמופיעה בישעיהו חמישים ושלוש, פסוק שתיים. נו זה ענף קטן וצעיר, נכון, אוקיי? אני לא אמרתי שהמילה צמח כתובה פה, אני אומר שאני רציתי פשוט, רק אני אעביר את זה על, שים לב, אתה רואה פה ישעיהו 53 פסוק 2, כתוב ויעל קיונק, אז אני אמרתי מה זה קיונק, אז הנה התשובה, מראש עם כותב, מצמרת הארז הרמה ונתתי מראש עם כותב, אז אני, אלוהים אומר, אני לוקח מהצמרת של הארז את הענפים הרכים, לוקח ענף ושותל אותו על הר גבוה ותלול. אוקיי, אז זה לא תרגום נכון, זה לא צמח. אז מה אנחנו פה מגלים, עיקרון מאוד מאוד חשוב, עיקרון תנכי מאוד חשוב. מה העיקרון? ההתחלות בעצם... Uh, התוצאות האדירות של אלוהים מתחילות מאוד בצנוע. כך uh, היה עם יוסף הצדיק, אתם זוכרים איך הוא התחיל? בתור עבד? ואיך הוא גמר? בתור עץ אדיר במצרים, נכון? משה רבנו התחיל בתור uh, uh, תיבה על יאור, פגיעה לתנינים וכל דבר, איך הוא גמר? כמובן מושיע את ישראל. דוד המלך רואה צאן מסכן, הופך להיות... אחד שהורג את גוליית הפלישתי. אלוהים לוקח, מה? נכון, וכמובן אם היית נותנת לי עכשיו להמשיך, אז נכון באמת גם המשיח בעצמו. המשיח בעצמו, גם ההתחלות התוצאות האדירות ביותר, הם כמובן המשיח. זה שפאולה יודעת את זה, זה בגלל שאנחנו אחד. רק בגלל זה היא יודעת, יש לה צעד אחד קדימה כל פעם. אבל זה טוב. זה... לא, לא, את לא צריכה לה... את יכולה להגיד את הכול, זה נמשיך לקרוא, ותשימו לב לשפה הבוטנית. 23, אנחנו רק עכשיו קראנו את 22, יחזקאל, 17, 23. בהר, איפה הוא שותל אותו? תשימו לב איזה שפה, עכשיו מדבר איך, איך אנחנו קושרים את זה למשיח. בהר מרום ישראל אשתלנו. ונשא ענף ועשה פרי והיה לארז אדיר. ושכנו תחתיו כל ציפור, כל כנב בצל דליותיו, דליותיו דרך אגב זה גם ענפים. דליות זה ענפים בעברית, אז גם, אבל אלה דליות בעצם ענפים יותר חזקים, יותר גדולים. כן, ברנצ'ס, תשכונה. השפה הבוטנית של אלוהים החקלאי, אפשר, אפשר להגיד החקלאי המושלם, הוא קוטף ענף מצמר את העץ, ענף רך, ושותל אותו על הר גבוה ותלול. הוא נשתל בהר של מרום ישראל. הענף הזה נשתל, סליחה, בתוך עם ישראל, שמה זאת ההתחלה שלו. אתם מבינים? <אח> עכשיו אתם יכולים לעשות את הקשר בין יחזקאל 17 לישעיהו 53 פסוק 1 ו-2, אוקיי? אתם יכולים לראות כאן את הקשר. <אח> זה המשיח ישראל שהופך מענף רך ביחזקאל מיונק ושורש מארץ אייה בישעיהו ee, וצמח בירמיהו בסופו של דבר וזכריה לעץ אדיר. אתם שמתם לב דרך כל הנביאים האלה שאני הזכרתי איך המשיח באופן מאוד צנוע יונק רך ושורש מארץ אייה בסופו של דבר הופך להיות צמח, צמח שלם לארז אדיר שעושה פרי ושתחתיו בעצם נמצאים כל היצורים שנבראו. השפה הבוטנית שאלוהים משתמש מתארת את התהליך, והוא תהליך צנוע אפשר להגיד, שבו משתמש אלוהים להתחיל את פועל הישועה שלו. חותר ושורש במדבר ועד הפיכה שלו לצמח מושלם. שימו לב לפסוק 24. וידעו כל עצי השדה כי אני אדוני, שימו לב מה הוא עושה, השפלתי עץ גבוה, הגבהתי עץ שפל, הובשתי עץ צלח והפרחתי עץ יבש, אני אדוני דיברתי ועשיתי, דרך אגב, החלק הזה של הפסוק והחלק הזה של הפסוק בעצם אומרים את אותו דבר. זה, ככה אנחנו כבר למדנו שדבר אלוהים מדגיש, עושה הדגש, אומר את אותו דבר פעמיים בצורה שונה. אוקיי? Okay. אז כאן ההדגש הוא בעצם שאלוהים השפיל עץ גבוה, נכון? ובעצם הגביה עץ שפל. נכון. לא, לא, לא, לא, אני אמרתי החלק הזה והחלק הזה הם אותו הדבר, אוקיי? אז זה אנחנו אומרים, אז בעצם איזה עץ גבוה אלוהים השפיל? היה עץ גבוה שאנחנו קוראים פה שהעץ הזה הושפל ועץ אחר שפל גבה. על מה, איזה קונוטציה זה עושה לכם בראש? איזה עץ גבוה אלוהים השפיל? מבחינת נכון, מי אמר את זה? כמובן, כמובן. <מובן> <מובן> העץ הזה שחשב שהוא עץ גבוה ועץ רם ונישא אלוהים עשה ממנו מה הוא עשה ממנו? אורית זכור לכם איזה עץ גדול אלוהים? נכון מאוד נבוקדנצר בפרק הרביעי אתם זוכרים? נבוקדנצר חלם חלום שהוא עץ הכי נפלא בעולם